בעזרת השם מטבח, ספר אלים לתרופה, המשך רכ"ב ברוך השם, יום ה' כ"ו למספר בני ישראל תקצב נמרו רב שלום לכבוד אהובי, חתני כבני, חביבי וידידי הרבני המופלג, מורן הרב ברוך נאו יאיר מכתבך קיבלתי אתמול ונהניתי בשומעים משלומכם הטוב הנה הפסטי עדיין עומד בביתי ואיני יודע כלל מתי אצא יתר מזה אין חדש להודיעך, לא ומוסר כתב זה נחוץ מאוד ואי אפשר להאריך. השם ידבח ירחם על אביכם ועליכם, וירכיב ידו וימלא כל מחסורכם. והעיקר שיחזק השם ידבח את לבבך להתחזק בתורת השם ובתפילה. ולפתוח בהשם כי לא יעזוב אתכם. כי אין שום עצה לשום אדם בעולם, כי אם ביטחון. בעיקר התחזקות הביטחון, הוא על ידי התחזקות בתורה ותפילה כל היום. כי העולם צל עובר, ואיך שיהיה נבלה ימינו בשווה, ואין מלווין לו לאדם וכו'. ואם כי הכל יודעין זאת, צריכים לחזור ולזכור זאת בכל יום. ולא על חינם הזכיר לנו התנא הזאת, אף על פי שידוע לכל, כי אם להזכיר את האדם שלא ישכח בכל עת את תכליתו הנצחי. השם ידבח יאריך ימיכם ושנותיכם בטוב ובנעימים, נתן מברסלב. ברוך השם, מוצאי שבת במדבר, תקצב. אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתביך כולם, ואין בפי מילה להודיעך לא אתה. אך מחמת שמוסר כתב זה בא לביתי, הוכרחתי למען אהבתך לשלוח על ידו כתב ידי, ותהילה לקל איתנו החיים והשלום. ובשעה זאת גמרתי הבדלה וימי שבועות ממשמשים ובאים. שבועות חדש שלא עבר עלי כזאת, זה כמה שנים, שאהיה מוכרח להיות ביניהם אירוב. ויהיה פחד מלהתקבץ יחד, לומר הקדמות. ואם לא מנעו המוניים כי עם אמירת ההקדמות של הקיבוץ הקדוש שלנו, גם כן ראוי שיבוא עליהם מה שיבוא. אך אף על להשם שיומשך עלינו קדושת שבועות זמן מתן תורה בחסדו הגדול. ואתה, בני חביבי, כרצונך תעשה. בעניין בידך לפה. כי אני איני יכול לייעץ לך עתה בזה. בשם מטבח ישמחנו בשמחת מתן תורה, ונזכה על כל פנים מעתה להכין עצמנו כראוי על חג השבוע, השבועות. ובזכותו הגדול נזכה שיומשך עלינו קדושת קבלת התורה. נגילה ונשמחה בישועתו. דברי אביך מחיה ומשמח עצמו בכל עת במה שזכיתי להתקרב לידה מאדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה, מרבי קדוש ונורא כזה, מתורה כזאת וכולי, אשרנו. נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רכ"ד ברוך השם, אור ליום ה', פרשת שלח לך תקצב, נמרו. בעל הישועות ובעל הנחמות, הוא ינחם את בני חביבי חמדת לבבי. הוותיק, הרבנים, מורנו, הרב יצחק, שיחיה עם כל יוצאי חרציו, שיחיו לאורך ימים ושנים טובים, אמן, כן יהי רצון. זה סמוך לעת ערב בא במחיצתי גזך, ידידי, הרבני מורנו הרב נורו יאיר, והביא מכתב קצר מאיתך. ואז הבנתי צרתך אשר היא צרתי, אשר נפקד נפש בתך הקטנה עליה שלום, תהא נפשת צורה בצרור החיים. ולא היה לי פנאי להצטער ולהתנחם, כי הוכרחתי לדבר עמו. ובתוך כך זמן המנחה הגיע. ועתה הבנתי מקודם מרירת צעקתך באיגרת הקודם על ידי הרב מרדכי נאור יאיר. והאיגרת שבברסלב עדיין לא הגיעה לידי, כאשר תשמע ממוסרי כתב זה. והנה לנחם אותך בפשיטות כדרך העולם אין מהצורך, כי מאליך תבין כי כאלה וכאלה עוברים על כל העולם, ורבים שתו מנה לצלן, ובפרט בקהילתכם בעתים הללו. השם ישמור אותם מעתה. רחמנו יגדור פרצתם ופרצת עמו ישראל, וינחמם ויושיעיהם בנחמות ציון וירושלים. אך עיקר הנחמה מכל הצרות, נחמנה לצלן, הוא הדעת של התורה והצדיקים האמיתיים. כמו שכתוב, זאת נחמתי בעוני וכו'. וכמבואר הפסוק, נחמו נחמו עמי. וידעתי בני ידעתי, כי זה העיקר צעקתך במכתבך, כמבואר שם בפירוש. שאתה צועק מרה כראוי, לצעוק על זה. מתי תזכה לשוב על ידי כל הרמזים והקריאות שקוראים אותך לשוב ולהתקרב אליו ידבח? ובאמת, על זה צריכים בוודאי לצעוק ולזרוק בכל יום ויום. אך אף על פי כן צריכים לזכור היטב מה שהזהירנו הוא זיכרונו לברכה בכמה אזהרות, להתחזק בשמחה תמיד, ולהפוך כל היגון מהנחה לששון ושמחה, ובפרט בעת צרה חס ושלום, צריכים להתחזק ביותר לבלי למשוך אחר הצער ביותר חס ושלום. רק לנחם ולשמח את עצמו בכל מדי אפשר, ולהפוך כל היגון והנחה לשמחה. ותהילה לכל, יש לך במה לשמוח גם אתה, ואי אפשר לבאר בכתב, בפרט בעתים הללו. זכור אל תשכח את כל אשר שמעת מכבר, ויותר מזה הרבה גדלו וסגבו החמות בהך בלי שיעור. כי חסדי השם לא תמנו, ויש לי עתה שיחה נאה בעניין זה. שעיקר ניסיון האדם ובחירתו הוא מחמת שאין הוא יודע מה נעשה עמו. זכור אל תשכח את כל אשר שמעת מכבר, ויותר מזה הרבה גדלו וסגבו החמה וטווח בלי שיעור. כי חסדי השם לא תמנו, ויש לי עתה שיחה נאה בעניין זה, שעיקר ניסיון האדם ובחירתו הוא מחמת יודע מה נעשה עמו. כי אם היה יודע האדם כל מה שנעשה עמו בכל עת, והיכן הוא עומד ואוחז בכל עת, ואיך גם עתה יקר בעיני השם נדבך מאוד מאוד כל תנועה טובה וכולי שנמצא בו? בוודאי היו הכל רודפים בכל כוחם להשם נדבך, והיו הכל צדיקים. אך עיקר הניסיון והבחירה הוא על ידי אלם הידיעה, ועל כן באמת אי אפשר בשום אופן שידע האדם בחייו היכן הוא אוחז, כאשר שמעתי בשמו זיכרונו לברכה, כי בזה תלוי הבחירה. אבל החפץ באמת לחוס על תכליתו הנצחי ראוי להתחזק על ידי זה בעצמו, ולידע ולהבין על כל פנים שאין הוא יודע כלל, כי מאוד עמקו מחשבותיו ידבח. ומי יודע כמה יקר בעיניו תנועותיך הטובים. ודווקא על ידי זה שהוא רחוק כל כך, על ידי זה דווקא יקרים בעיניו כל תנועה והעתקה טובה אפילו כחוט השערה. בפרט שכבר גילה אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה מזה הרבה. ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד וכו'. ויותר מזה יש בליבי לדבר בזה, אך אי אפשר להאריך בכתב מכמה טעמים. דברי אביך מצפה לשמוע ממך בשורות טובות תמיד, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. והנה עתה הגיע אור יום הבוקר, בוקר דאברהם. ובוודאי עתה מתחדשים חסדים חדשים ונפלאים מאוד, כמו שכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ואף על פי כן קשה מאוד להתחיל להתפלל, כי כל יום קצר, ורחב מל... קצר מלמעלה ורחב מלמטה. אך אף על פי צריכים להאמין שהחסדים מתחדשים בכל בוקר, כמו שכתוב להגיד בבוקר חסדיך, ועל ידי האמונה בגודל חסדו וטובו בכל עת, על כל אדם, אפילו על הגרוע שבגרועים, על ידי זה הכל יכולים להתחזק, להתחיל בכל יום ובכל עת מחדש. והעיקר הוא להרחיק המראה שחורה והעצבות ולהפוך כל היגון וההנחה לשמחה. וכבר דיברנו בזה הרבה, אך צריכים להבין מעצמו ולהכריח את עצמו בכל הכוחות, להכניס שמחת התורה והמצוות שאנו זוכים בכל יום להכניס השמחה בליבו. ותדע ותאמין באמונה שלמה שאחר כל הצרות והאיסורים שסבלנו, ואחר כל ההרחקות שאנו רחוקים מאבינו שבשמיים, על ידי מעשינו שאינם כהוגן, אף על פי כן אשרינו, אשרינו, שאנו זוכים לומר בכל יום שני פעמים אשרינו. ואם תרגיל עצמך לשמוח בזה, תוכל לזכות שעל כל פנים, פעם אחת בכל ימי חייך, תרגיש היטב בלבך נעימת השמחה הזאת של אשרינו, שאנו מייחדים שמו וכו'. ואז תבין למפרע מתיקת עריבת נעימת חלקנו וגואלנו וירושתנו. ותתחרט על העבר, שלא התחזקת להיות בשמחה יותר ויותר. ותתחייה עצמך במעט השמחה שזכית בכל פעם. והנה מעצם אהבתך, הוכרחתי עצמי לחדש לך דברי אמת עתה בבוקר קודם התפילה. בחסד לאברהם יגיל וישמח נפשנו בשעותו תמיד, נתן הנ"ל. רכ"א ברוך השם יום בית, חוקת תקצב. שלום לאהובי בני חביבי, מורנו הרב יצחק נאו ייל. הנה היה בביתי גיסי מקהילה קדושה, מסקיפקה. וגיסי רבי יונה הירש, ורבי שמואל בן רבי מאיר מלדזין, בעסק שידוך מפה, שבאו לפה אתמול. והיום בא גם גיסי רבי מתתיהו מלדזין, והכל מת השם. ומי יודע דרכיו הנפלאים שמזמין מחשבה, דיבור, מעשה בכל יום וכולי, והכל רמזים נפלאים וכולי. ואין לי פנאי עתה להעריך כלל מחמת זה, ויקבל האיגרת הרצוף פה לרבי שמשון, ובוודאי יקראינו ויבין רמזים גם לעצמו. אם היית רואה מכתב רב שמשון אליי, היית רואה ושומע צעקות מרות ומרירות שקשה לשומרם. וכבר השבתי לו קצת כאשר תראה בעיניך. ותאמר לרב שמשון שאל יקפיד ששלחתי אגרת פתוח לידך. כי האמת שעלה על דעתי לחותמו בפניך. אך הסתכלתי במכתבו שכתב שאשיב לו תשובה בתוך מכתבך, על כן הבנתי שאינו מקפיד עליך. גם אין ראוי לו להקפיד כלל על זה, כי אנשים אחים אנחנו, וכולנו כאיש אחד בעוצם אהבתנו. אשר מי שלא יחלוק עצמו מאיתנו. ואנו בכוחו של זקן דקדושה כברוש רענן וכולי. שכל הרוצה לזכות, לשאוב, מבאר מים חיים דבריו, המכהין את הנפש לעולמי עד ולנצח נצחים, יבוא ויזכה. ואם המניעות משתתחים כנגדם כבריחי ברזל ודלתות נחושת, מה אעשה? גם אנוכי יש לי מניעות לקרבו יותר ממנו, כידוע לכם. בפרט אתה. היטיב השם לאבא. אך זה ידוע מכבר ועכשיו ביותר, שאי אפשר לנו להתקרב ולהתבעד יחד ולדבר דברי אמת, מה שצריכים לדבר, כי אם על ידי שבירת מניעות עצומות. ואתה בני חביבי חזק ואמץ ושמח נפשך בכל מדי אפשר. וחטוף ואכול, חטוף ואכול, אכילה ושתייה ומלבושים של תורה ותפילה ומצוות. וזכור היטב מה שכתב רבנו זכרונו לברכה. אשרי מי שאוכל כמה פרקים משניות ושותה כמה כפית לך תהילים ומתלבש בכמה מצוות, כי חוץ מזה הכל הבל, ומה יתרון לאדם בכל עמלו וכולי. ואם כי הוא דבר ידוע לכל, צריכים לחזור זאת בכל יום ולשמוע זיכרון היטב, לזכור בעלמא דעת בכל יום בכלל ובפרט. ואל יהיו בעיניך כישנים אלא כחדשים. ולא על חינם הזכירו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה בכמה לשונות כאלה לבל נשען את ימינו חס ושלום. ודוד המלך עליו השלום אמר, אך אבל ימיון וכו', אך אבל בני אדם כזב בני איש וכו', אך אבל כל אדם וכו'. ושלמה המלך עליו השלום צווח, אבל הבלים אבל אמר קהלת, אבל הבלים וכו'. רבי מאיר, קדסאי הם ספרא דאיוב, אבא אמר, סוף אדם למות וכו', אשרי מי שעמלו בתורה. וכן שאר ספרי מוסר. אך עצות להציל את עצמו אפילו הפחות שבפחותים וכו', גילה אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה אשר אין דוגמתם. אשר שיוחז בהם. יתר מזה אין פני להעריך עתה. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רכ"ו בעזרת השם יתבח יום ה' בלק תקצב. אהובי בני חביבי, הנה הכנתי מכתב ללמברג לשולחו עתה על ידי הפסט. והפסט נחוץ כי עתה סמוך לחצות. והנה שמעתי שבדעתך להיות פה בסמוך, על כן אין להאריך כלל. והנה מה שעובר עלינו בכל יום אי אפשר לבאר, גדולים מעשי השם בנפלאותיו אשר רואים מרחוק בכל יום. ואנו מברכים בכל יום שלושה פעמים אצמיח קרן ישועה. על כן צריכין להאמין שכל מה שנעשה בעולם בכלל ובפרט, הכל הוא צמיחת קרן ישועה. וכפי התחזקות האמונה בזה, כן זוכים לישועה באמת גם באיתגליה. ויש בליבי הרבה בזה, אך אי אפשר לבאר כל זה אפילו בפה, בכל שכן בכתב. אך אף על פי כן צריך כל אחד להאמין בזה. והשם ידבח יגלה לנו ישועתו בקרוב, נגילה ונשמחה בו, דברי אביך, נתן מברסלב. בשלום לכל אנשי שלומנו באהבה. רכ"ז ברוך השם, מוצאי שבת עקב תקצב. בני חביבי, קיבלתי מכתבך, והיה לי לנחת, בראותי עוצם תשוקת רצונך הטוב. ועתה מלך תבין שאין הזמן גורם להשיבך, כי מוסרי כתב זה נושאים מיד אחר הבדלה. אך מעוצם תשוקתך לראות מכתבי, הכרחתי עצמי לכתוב לך מעט דברי אלה. ואשר אתה חושב מהיום על נשיאת ראש השנה, אם אמנם יפה שיהיה ראש השנה במחשבה כל השנה כולה, אבל שיהיה לך צער אתה מהמניות, בזה לא צדקת. כי כבר דיברנו שאין לחשוב מיום לחברו. בפרט שלדעתי בעזרת השם נדבח לא יהיה לך אתה איסורים חס ושלום, כמו אשתקד ולא פחות מהם. ולפתור בלא כלומי אפשר. אדרבה. ראוי לך לשמוח מאוד מה שימי ראש השנה ממשמשין ובאין, ותזכה להיות על ציון הקדוש. וכבר דיברתי, שמה שאני יודע שצריכין לעשות בלי ספק, אינו נחשב כלל איסורים ומנויות כלל, בפרט לחשוב מה שיהיה אחר כך. ואין להעריך בזה, כי כבר שברת הרבה מנויות. וקיוויתי להשם שעתה תישא בנקל בעזרת השם מטבח על ראש השנה הבאה אלינו לטובה. השם מטבח יזקן לי לקבל בילט מהרה. ואזכה להיות בקרוב שם באומן. יתר מזה אי אפשר להעריך כלל, בפרט שמוסר כתב זה אמר שתהיה בעצמך בסמוך פה. יתר מזה תשמע ממוסר כתב זה. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. רכ"ח אהובי בן חביבי עדנה עזרונו אחמיו יתברך שתהילה לקהל בזה היום בישרו אותי שיתנו לי אישור. כי הגיעה התשובה מקמניץ ליתן. טוב להודות להשם אשר עד כה עזרנו, כן יוסיף השם להושיענו מכל צרותינו, וישיבנו מהרה לשלום לביתי לברסלב, וירום קרננו למעלה ויראו שונאינו ויבושו, ולהשם הישועה. כי יש לנו תהילה לקל על מי לסמוך. והנה עתה אני מקווה לקבל הבילט בעזרת השם נדבח בשבוע זאת, ואז אשא לאום אני מרצה השם אחר שבת הסמוך הבאה עלינו לטובה ביום ג' או ד', פרשת תבוא הבאה לטובה. השם ידבח ירחם עלי ויביאני מהרה לשם לשלום מהרה. יתר מזה אין פניי להעריך כי מוסר כתב זה נחוץ, ואקבל קורנטרסים מכתב ידי ואשמרם אצלו, כי הם דברים יקרים מאוד מפז ומפנינים כידוע לך. ואתה תתחזק בישועת השם אשר עזרנו עד הנה, ותצפה לישועתו תמיד שיזככך לבוא לאומן על השנה הבאה עלינו לטובה, בלי ייסורים גדולים. והשם ידבח יעזרנו לפעול בקשתנו ברחמים בראש השנה הבאה עלינו לטובה, שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום, לזכות על כל פנים מעתה ללך בדרך האמת, אשר ראינו גאון וזנו אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה. דברי אביך מודה על האהבה ומבקש על לאבא ומצפה לישועה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי כנפשי המופלג מורנו הרב יעקב נורי שועתנו תשגביך ותחזקיך, שתבוא אתה, גם אתה, לאומן על ראש השנה הבאה עלינו לטובה, להיות נמנה עמנו. מה אמר לך, ידיד נפשי המאמין, לא יחוש. בפרט כי ידעתי כי תהילה לקל, ליבך נכון וחזק באמת לאמיתו. על כן, אל תתרשל חס ושלום מלקיים דברינו, כי העולם הזה צל עובר, ורווח כזה אין נמצא בעולם, ודי למבין בזה. דברי אוהבו באמת לנצח המזרזו לטובתו הנצחית, נתן ענל. רכ"ט ברוך השם יום א' תבוא תקצב נמרוב. אהובי בני חביבי קיבלתי מכתבך הקטן על ידי אהרל מוסר כתב זה. והמכתב מיום ו' באריכות עדיין לא ראיתי. והנה הבילט עדיין לא קיבלתי כי נתמהמה קצת ביום ה'. והייתי רוצה לשלוח עגלה בשביל זה ביום ו'. ומחמת שהיה ערב שבת קודש, נתעצל האיש המיוחד לזה, שבהכרח לגמור הדבר על ידו בעזרת השם מטבח. כעת בדעתי ננסוע ביום מחר, אם ירצה השם, לברסלב. וכן ציוו עלי מברסלב כל אנשי שלומנו, שכולם עומדים ומצפים שיבוא לשם לשלום. ובחסדו הגדול אקבל שם בילט בישועתו הנפלאה יתברך. ומשם אשא לאומן עם ירצה השם. אם אפשר שיבוא לברסלב בנקל ביום מחר עם ירצה השם, מה טוב. מן הסתם יהיה לי לינת לילה שם בברסלב, והשם הטוב יעשה. וכאשר החל חסדו כן לגמור בעדנו לבוא לאומן לשלום חיש קל מהרה, ולפעול שם כל בקשותנו לטובה. ונזכה שאשוב מהרה לשלום לביתי לברסלב, לשבת שם בשלווה ואשקט. ויראו שונאינו ביבושו, ויקוים מהרה, אויבי ישובו יבושו רגע. דברי אביך טרוד מאוד ומצפה לישועה, נתן וברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. נפלאתי שלא כתבת לי שום תשובה מרבי יעקב אודות נסיעתי לאומן. מכתבים דשנת ה' אלפים תקס"ז ר' ל' בעזרת השם יתבח יום ה' שם השם טקצז ברסלב. בני חביבי עדנה זרונו החמה והעצומים שיצאתי ובאתי לשלום מנמי רוב לאומן. ומאומן לטפליק על שבת תשובה, ומשם לפה ברסלב. ושבתי פה שבת שבתון יום הכיפורים היום והנורא מאוד. מי ימלל גבוהות השם, אילו כל הימים דיו וכולי. ולהשם הישועה והתקווה שישוב לפה לביתי בקרוב בנפלאותיו וחסדיו הרבים, אשר לא תמנו ולא כלו, באשר אנו רואים בעינינו. ויותר מהם מהנסתרות להשם אלוקינו. חסדיו הנעלמים, חסדי חינם מהאוצר מתנת חינם, שממשיך הפרסטיק הפשוט הגדול, שאנו זוכים להידע ממנו מעט דמעט קט. מי הבין עצם גודלו ועוממותו? והנה בשעה זאת סיבב השם מטבח שקראתי לבני שכנה שיחיה מריבוי טרדותיו, הוא בא אצלי והראה לי מכתבך שכתבת אליו. בזה סיבב שכתבתי לך עתה דברי אלה המועטים המחזיקים הרבה. מתוך חבילי חבילות תרדותי עתה מכמה צדדים. ותהילה לכל שבתתי פה יום הכיפורים הקדוש בשלום ושלווה בעין פגע. ותהילה לכל הכל על נכון מאם ה' מיום צאתי מנמירוב עד הנה. השם יתבח ירחם עלינו וישיבנו לשלום לפה ומכאן לארץ הקדושה. יתר אין תנאי להעריך כלל. ושמו הגדול יתברך יגדלנה על ידינו. בלמה ללהתנה לאלמה, אלא לשמוע הטעם שנקרא יום הזה שם השם, דאי. ואם תזכה, תשמע ממני בזה הרבה. בכל דבריי שכתבתי עתה, הכל נובעים מזה. מי יתנך בני בתוך פנימיות מוחי ולבבי בתוך השיעור שבלבי? היית מבין מעט גדולת השם מתברך ונוראותיו ונפלאותיו וחסדיו עד בלי די. מה שאין הפה יכול לדבר ועליו לחשוב. נתן מברסלב ר"א, בעזרת השם מטבח יום א, נח, תקצז, ברסלב. בני חביבי, השליח מאיתך בא לפה לבית הצדקת, מעת עדל תחיה. ביותי יושב על השולחן בסעודת שחרית. וקיבלתי מיד מכתבך הנשלח על ידי בני רבי שכנא לרועי העיר. ומאוד החייתי את נפשי במכתב ביתי וחתני שיחיו. ומכתבך מיום ה עדיין לא קיבלתי. והנה במוצאי השבת זה, תכף אחר הבדלה, נסעתי לפה לפקח על עסקיי מכמה טעמים. ולפי דעתי, אתעכב פה עד יום ג' הסמוך הבא עלינו לטובה. על כן, אם יוכל בנקל לבוא לפה ביום מחר, מה טוב. וכעת אין דעתי צלולה כלל להרחיב בדברי אמת וחיבה. ואקבל המכתב לחתני מרוי העיר, להשתדל לשולחו על ידי איש בטוח, וגם יוסיף לכתוב בעצמו כרצונו. ויודיעני אם שלח מכתבי לידם לבריילו, כי הוא מצווה גדולה, כי ידעתי שמצפים מאוד לראות מכתב מאיתי. והנה עד הנה עזרני רחמה וידבח, שהיה הכל על נכון בעזרת השם ידבח. וגם תהילה לקהל סמכנו קצת בשמיני עצרת ושמחת תורה, ובשבת בראשית, ודיברנו דברי אמת והכל בשלום תהילה לקהל. מי ייתן שיגמור השם מטבח ישועתו שאשוב לביתי לפה ברסלב בשלום מהרה. ומגודל הטרדה ונחיצת מוסר כתב זה אי אפשר להעריך כראוי. ועוד חזון למועד להרחיב הדיבור יותר. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ר"ב יום ד' ראש חודש חשוון תקצ"ז ברסלב. אהובי בני חביבים מכתבך קיבלתי בשעה זאת. וכל יום אתמול הייתי עומד ומצפה לראותך, ולה יסתייע מילתא. ומה לעשות, כי מניעת הפרנסה משתתחת מאוד בכל פעם. אך טוב להודות להשם שרצונך חזק אל האמת, ובעזרת השם יטבח עוד חזון למועד, ובוודאי נתראה פנים בקרוב, ובוא תבוא ברינה בעזרת השם יטבח. והנה היום בבוקר עבר במחשבתי לכתוב לך מחדש אשר בלבבי, אך כעת תריד נטובה. והכלל שצריך אתה לחשוב בכל יום כאילו היום נולדת, וכאילו אין לך בעולם כי אם אותו היום בלבד, ולבלי להטריד מחשבתך על לעבר ועל לאבא. ואם אמנם אתה עוסק במשא ומתן וצורכי פרנסה, שהוא הלהבא, אף על פי כן העיקר הוא היום הזה שאתה עומד בו, כי אין לך יודע מה יולד יום. ויש בזה הרבה לדבר, וכבר שמעת הרבה בזה. ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ומה מאוד אנו צריכים לשמוח בחלקנו על עוצם חסדו שהבדילנו מכמה טעותים ועצות נבערות וכו'. ואי אפשר לבאר על פני השדה בפרט בעתים הללו. חזק בני ואמץ, כי השם איתך גם אתה. וכל תשוקת לבבך הטוב הכל נרשם למעלה לטובה. מכל שכן כשאתה זוכה להוציא מכוח אל הפועל. לדבר בפה מלא הכיסופים הטובים שלך בכל יום שזה העיקר. והשם ידבח מתאבק גם לתפילתך ושיחתך ואין שום דיבור נאבד. חזק בני ואמץ בתורה ותפילה ושיחה לפניו ידבח. כל מה שתוכל לחטוף בכל יום בכל את בין הרבה בין מעט. כי אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. והנה אני מתעכב פה זה יום ד' והיום או מחר אם ירצה השם אסע ועדיין לא עשינו מאומה בעסקנו. וכאשר תהיה אצלנו, אם ירצה השם, אספר לך הכל. כעת אנו משליכים יהבנו רק על השם יתברך לבד, שהוא יורה אותנו הדרך הישר והעצה הטובה, באופן שאזכה לשוב לביתי, לפה לשלום. יתר מזה אין פנאי להעריך. דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב. האישה סעיה יצאה במאום, נחר הבטחתך להיות בביתך פה. ולדעתי, אף על פי שאתה, יש לך צער גדול מזה מחמת שאין משרתת מצויה, אף על פי כן בוודאי השם מטבח יעזור לך ותמצא כרצונך. ואז תודה להשם על שמענה בזה, כי הוא לטובתך. ואם ירצה השם, כשתהיה אצלי, אדבר עמך גם מזה. כי כל הלכות דרך ארץ, הכל נוגע וכלול בעבודת השם. כי היום כלול מתורה ודרך ארץ, והם כלולים זה בזה, כאשר יוכל כל אדם להבין בעצמו. ובכל הדברים אין שום עצה כי אם להמתין לשעותו ידבח. ובתוך כך לבקש מהשם ידבח שיזמין לו מה שצריך. אין דבר קטן ודבר גדול. כל פרטי צורכי אכילה ושתייה ומלבושים ודירות וכלי אכילה וכלי הבית, ומשרתים, ושכר לימוד וכולי. אין עצה ותחבולה, כי אם להשליך יעבור על השם מטבח, שיזמין לו מה שצריך. ואם צריך איזו עשייה ועצה ותחבולה לזה, שיזמין לו השם מטבח ויורהו העצה הטובה בעיתו ובזמנו. כי בכל הדברים צריכים עצה טובה. כי בכל הדברים יש ספקות וחלוקת העצה הרבה. עד שאי אפשר לשיט עצות בנפשו, כי אם לסמוך עליו ידבח, ולבקש מלפניו שירחם ויתקננו בעצה טובה מלפניו. דברי אביך, אשר עוצם אהבתך ותשוקתך הטוב, אילצוני לכתוב לך עתה דברי אלה. ועיניי מצפות להשם ידבח שתחיה נפשך בזה. חזק עצמך כי תהילה לקל, יש לנו אב זקן וכולי. ויש לנו על מי לסמוך. תהילה לקהל. והכל הבל, הכל הבל, אך הבל בני אדם כזב בני איש. אבל חידושי תורה שקיבלנו בדור הזה, חידושים אמיתיים כאלה וכולי, הם דברי אלוקים חיים. דבר אלוקינו אשר יקום לעולם וכושתקא נתן הנ"ל.